Entzuntestua? Bueno, esango ditu ez, e, irakurrituala, fotosintesian argiaren energia, energia kimikoan bihurtzen dela. Zer esan da, aiborrek, e, ba, e, aproetxatzen dugu, la eguzkiak, hidaltzen dugu, energia mota bat, argi energia, eta landareak daukatela gaitasuna, argi hori hartu, eta kimikoki energia sortzeko. Zer da kimikoki energia sortzea? Azukreak sortzea. Fotosintesiaren gauzarik politena da ulertzea, nola bizirik ez da gauzenkin, ba, argiak,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 eta hor, arna egiten zaudela eguzki hartzen eta jaztezu behar. Ez jan, ez beidala, edan, Energia ez... garbia eta ez, es, balia biderik erabiltzen estuena, natura naturala datoren hori bakarrik. Esken neri flipatu egiten prozesu honek. Beraiek egiten dutena, energia lortzea eta glukosa bezala finkatzea airean dagoen karbono dioksida ezinbestekoa da mundua izateko, ba, gulartzen dagoen bezala bita guemen egoteko ere, osea zentzu horretan, izugarrizkoa horretan, bigauza lortzen dituzte, alde batetikan, energia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 Bai, berdea, bai, eh? Zor, bai, bai. Eta, da, ba, eklorofila berdea, e? Zor, guntxinen zori argi daukago Eta, egia da, landare bat, berdea badan momentuan, berdea ikusten degun guleku guztietan fotosintesia egiteko gaidala esan nahi du. Baina, esforzurik handian edo, ostoetan egiten da. Ostoak horrela diseinatuta daude, eguzkirantz jartzeko alik eta zalera gehiena. Osto idoia mugika materialen fisika zentruko komunikazio eta dibulgazio arduraduna eguno nidoia eguno nidoia galdera simple bat zergatik erortzen dira ostoak Urtara honetan, udazkenean, zergati sortzen zaigu orbel hori? Ba, erantzuna fotosintesian, topatuko dugu fotosintesia biologiako klaseetan asaltzen ziguten prozesua da, deneskio honetan, prozesu polita da. Baudazkenean eta neguan, eguzkiarria gutxiago du egiten da. Karolandarek ezinbesteko adute eguzkiarri hori... Fotosintesia egiteko. Eta berez bizitzeko, zeberaien biziturria eguzkiarria da. Ta, landare batzuek, bakterio batzuek ere, aukeratzen dute... Argi hori gutxitzen hasiko da Lanabartzean a lokaldia hartzea desatea bueno hemendikan udaberria arte ez esfort zureke egingo sartuko naiz ibernazio da, moduko batean ez deskantxaatu egiten dutela hori da eta gero bestean ba haizeak eta klimatologia laguntzen du ba hosto erortze prozesu horretan ez da? eta prazaldezago ostera fotosintesia orduan lehenengo bueno esango dizuet irakurrietola fotosintesian argiaren energia energia kimikoan bihurtzen dela zer esan da idu horrek ba e, aprovetzatzen degu laguzkiak gijaltsen denu energia mota bat argia argi Eta landareak daukatela gaitasuna argi hori hartu eta kimikoki energia sortzeko. Zer da kimikoki energia sortzea? Azukreak sortzea. Mi fotosintesiaren gauzarik politena da ulertzea nola bizirik ez dauden gauzenkin, ba, argia, lurreko gatzak, ura, airean topatzen den zeo biarekin landareek zelan beraiek behar dituzten, gerregaiak, energia, beraiek konposatzen dituzten molekula guztiak zuntzak, danak egiten dituzte, Hasita nondik eta, zu imaginatu egotz, eguzkitan jartzen zerala, eta hor, arna egiten zaudela hartzen eta jaztezu behar. Beid, ez jan, ez zedan. Energia garbia eta ez, es, balia biderik erabiltzen estuena, natura naturala datoren hori bakarik. Esken niri flipatu egiten prozesu <laughs> <laughs> honek. Beraiak egiten dutena, energia lortzea eta glukosa bezala finkatzea airean dagoen karbono dioksida ezinbestekoa da mundua izateko, ba, gulartzen dagoen bezala bita gu hemen egoteko ere, osea zentzu horretan, izugarrizkoa da ordan, bigauza lortzen dituzte, alde batetikan, energia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 Entzuntestua. E, esperientziak gelak, esperientziak gelak zardiren gaizki ez, egongo delako jendea, azta kien azardiren esperientziak gelak, aritz. Bai, bueno, e, esperientziak gelak a, berrogeita mahoz urtetik gorako pertsodentzako unibertsiadate programa bada, Euskal Herriko unibertsiadeak bere hiru kampusetan eskentzen duena, eta mene, Arabako lurraldean, Ekasuoretan e, Arabako Foru Aldundiaren eta Vital Fundazioaren babesa duen programa bada, ehz. Experientzakeletan bi motako ikasketa kausatzen dira, alde batetikago kago ba E, arautuago dagoenago gizasientzietako unibertsiate titulo berezia eta bestetik ja e, tituloa e, bukautakoan egindaitezken e, elduentzako unibertsiate ikastaroak ez mm -hmm. hori da gutzi gora bera horrela laburki esan da esperientzea gelene programazioa bai dira berrogeita mausturtetik gorakoak eta bueno, egon behar dute zera erretiro hartuta edo bentsate lan e, merkatutik kanpo edo bai berez dira. entzaira berrogeita urte betete izatea eta bestaletik lan jarduenean ez egotea jada retiratuak egotea eta badago beste baldintzak denok betetzen dutena da ikasteko gogo handiekin datorrela hori da bai zenbat urteko ikasketa dira zer dira lau urte edo? bai giza zientzetako unibertsitate titula e, labikasoetan zer ematen da eta bertan bad euskaragu e, ikasgai tronkal batzuk ha da derrigorrezkoak direnak eta beste hautazko zerinekin osatzen dira ikasketa hauek ez uh -huh. E, Bukeran titula akademiko bat, jasako dute, ikaslek? Bai, e, ikasketa bukatzean, e, gisa zientzien titulazio akademiko ofisial bat bere dute, enozki, baina titulazio e... El ez, nuke izango dela oiko graduko ikasketen elburu beldina, ez? Kasu honetan, elburua ez da ikasle gori la mundura, eh, la prestatzea barkatu, eh, ya ja, lan egin dute da urte askotan zehar, baizik eta kasu honetan ba helduengana erretiran dauden pertsonei, ba ezagutza akademikoa eta kultura hurbiltzea. Kasu honetan, ba zahartze aktibo eta intelektual ba zustatu's unibertsitatetik, ez? De Dena den zera zurekin eh, esperientzia esperientziengelan egondako hauek, gero naizan gero, horrek bidea zabaltzen die, gero gradu batik go unibertsitatean ikasle gazteekin adibidez. Bueno, berez ez, ez dizu e, atea susunean irekitzen e, gradu guztia egiteko. Baie, irekitzen dizula atea ikasgai batzuk egiteko kasu honetan, e, gradu konkretu batzuetan, eh? Orduan kasu honetan, ja, bain titulazioa ba, letren fakultatean dauden ikasgai batzuetara e, bertaratzeko kasuetan beste belanaldiekin azkenean harreman zuzenean egoteko eta benetazko ba gradu baten eh kasu honetan, ba, bizitza e, bizitzeko, ez? Mm -hmm. Eta hor daiteke ez, emez urtekoak eta laro geita gela berean egotea. Bai hori da, kasuenetan egon dira orlako kazuak ez laro urtekoekin, baina bai e, pixka gaztea guak izan direnekin, eta hor daude ez, letetako fakultatean batez ere, kasuenetan gisa zientzien titula da, eta orta horrezka gehiago dago letren fakultatean, eta hor daude, eta nik oso harreman eta oso egoera berezia zortzen direla, ba, orlako beran aldiaz behinak ba, ba, e, batera doazenean. E, Esperentzia geak sar diren azaltze gaizki ez, egongo delako jendea, jendeazastakien azhar diren esperentziagelakaitz. Bai be, esperintzia gelaka berrogeita hamago urtetik gorako pertsentzako Unibertsiitatate programa beresi bada, Euskal Herriko unibertsiateak bere hiru kampusetan eskentzen duena eta mene arabako lurraldean, E kasuoretan e, Arabako Foru Aldundiaren eta Vital Fundazioaren babesa duen e, programa bada, ez? Experientzakeletan bi motako ikasketa gausatzen dira, aldebatikago kago ba E, arautuago dagoenago gizasientzietako unibertsitate titulo berezia eta bestetik ya e, tituloa e, bukautakoan egindaitezken e, elduentzako unibertsitate ikastaroak ez mm -hmm. da gutzi gora bera horrela laburki esan da esperientzea gelene programazioa Ba Dira berrogeita mauzurtetik gorakoak eta bueno, egon behar dute zera erretiro hartuta edo bentsatel lan e, merkatutik kanpo edo Bai, berez bibaldeentza dira berrogeita urte betete izatea eta bestaletik lan jarduenean ez egotea jada, hori retiratuak egotea eta badago beste baldintzak denok betetzen dutena da ikasteko gogo handiekin Go dator hori da bai zenbat urteko ikasketa dira zer dira 4 urte edo bai giza zientzetako unibertsitate titula e, lau ikasketan zer ematen da eta bertan badauzko dugu e, ikasgai tronkal batzuk derrigorrezkoak direnak eta beste hautazko zerinekin osatzen dira ikasketa hauek ez uh -huh. E, Bukeran titula akademiko bat, jasako dute, ikasleek? Bai, e, ikasketa bukatzean, e, gisa zientzien titulazio akademiko ofisial bat bere dute, enozki, baina titulazioen... El buruaztes, nuke zango dela oiko graduko ikasketen elburu beldina, ez? Kasu honetan, elburua ez da ikasle lamundurako eh, la prestatzea barkatu, eh, ya ja, lan egin dutela da urte askotan zehar, baizik eta kasuetan, ba, helduengana, erretiran dauden pertzoneei, ba, ezagutza akademikoa eta kultura urbiltzea. Kasu honetan, ba, zartze aktibo eta intelektual bat zustatu unibertsitetatik, ez? Denaden ezera zurekin esperientzia esperientziengelan egondako hiek gero, naizan gero, horrek bidea zabaltzen die, gero gradu bat egin go unibertsitatean ikasle adibidez. Bueno, Perez ez, ez dizu eh, ateak susunean irekitzen eh, gradu guztia egiteko. Baie, irekitzen dizula atea ikasgai batzuk egiteko kasuetan eh, gradu konkretu batzuetan, eh? Orduan kasu honetan, ja, bain letren fakultatean dauden ikasgai batzuetara eh bertaratzeko kasuetan beste belanaldiekin azkenean harreman zuzenean egoteko eta benetazko ba gradu baten eh kasu honetan, ba, bizitza mm -hmm. e, bizitzeko, ez? Eh. Eta hor gertatu daiteke ez, emez urtekoak eta laro geita marrekoak gela berean egotea. Bai, hori da, kasuenetan, egon dira, orlako kazuak ez laro urtekoekin, baina bai e, pixka gazteagoak izan direnekin, eta hor daude ez, e, letetako fakultatetan, bat ez zere, kasuenetan gisa zientzien titula da, eta orta hor gehiago dago letren fakultatean, eta hor daude, eta nik usute oso harreman, eta oso egoera berezia zortzen direla, ba, orlako beran behinak ezbeinak, ba, ba, e, batera doazenean. Eh? Amaitu da entzunga Idatzila aukietan aukeratu egitu zunerantzunak.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 Entzuntestua. Gaur, askorentzat ez ezaguna den artista bati bat iburuz itziengo diguzo. Mm -hmm. bati buruz, iburuz. Bai. Maripaz Jimenez da artista hori. Bai, e, artista oso importantea euskal herriko panoraman, baina tamale ez, ez oso ezaguna. Santelmo Museoak e, bere zenbait lan erosiditu ez da? Bai, eh? bi besa orki. Bai. Eta autorretratu bat. Bai. Ederra, bai. Ederrak biak, eh? Osea, bai. la biak, bai. Bargatik. Ba, bueno, besaulkia bada olako lehenen planuan jarritako bi besaulki, ba, horri ikusi daiteke labai pentsatu badugula garaik frankistan egindako eh bi besaulki direla utxi agertzen dienak eta hor nolabait e, mezu politiko bat ere irakurri genezakela, ez? Eta autorretratua? <susur> Mari Paz Jiménez Narpeguia agertzen da lehen planuan pintatzen agertzen da, ba holako autorretratu tradizional batean, Zentzo horretan jada interesgarria da, ze emakume izan da eta bizizitun gara iak izan da, bere burua emakume pintore profesionaltza eta aldarrikatzea importantea da. Esan dugu Euskal Herriko guda artistarik garrantzitxoen etarikora bera, baina jaio etzen Euskal Herrian egin? E, Baila doli jaiozan,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 No no steam bizitzen egon ziren hiltzen arte, hilan 1955ean. Orduan, bueno, jatorrizkoa ez, baina bihotzeskoa oso, oso euskal erretarra izan berabei. Mhm. Eta bere ingurukoek nola hartzen zuten? Ba, oso baloratua zen, hasiera hasieratik, eh, ja da Buenos Airesent zegoenean erakusketak izan zituen eta erakusketa horiek kritika oso ona jaso zuten. Eta bain Euskal Herrira Herriera zala ere, ba, pintatzen jarraitu zuen, eta besteak beste hote garaiko artistarik importanten artean azpimarratu zuen, askotan. Harreman handia izan zuten gainera, hote eta berak, bueno, berak harreman oso handia izan zuen garaiko artista guztiekin, txigirakin, hote Eta bere lana nola salduko zelenguken? Ba iru garaiditu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 Baina badago ez aukarri bat oso importantea dela Maripaz Jiménez sala hijito familia batekoa eta bere irudi hoietan emakume asko arrazializatutako emakumeak dira Euskarartean istean badago alako artista bat hori ere landu zuena mm. e, biografiatik ez, bere esperientzia pertsonaletik eta hori ez dago sakonki landuta oso interesgarria da mm -hmm. eta gero jaizken garaia izantzan garaia abstraktua E 50garrena da bukaeran, Nahiko Goiztiar hasiztan ja abstrakzioan saiakerak egiten eta bere azkeneko garaian abstrakzioan margotu zuen 75ra arte. Gaur askorentzat ez ezaguna den artista bati buruz hitz egingo duguzu, mm -hmm. Margoari bati buruz, bai, Maripaz Jimenez da artista hori. Bai, e, artista oso importante Euskal Herriko panoramaan baina tamales ez oso ezaguna. Santelmo Museoak bere zenbait lan erosi ditu, ezta? Bai, bi eh? besaurki. Bai. Eta autorretratu bat. Bai. Ederra, Ederrak biak, eh? Osoa bai, gane biak, bai. Sargatik. Ba, bueno, besaurkia bada olako lehenen planuan jarritako bi besaurki, ba, horri ikusi daiteke larbait pentsatu badugula garaik frankistan egindako eh bi besaurki direla utxi dienak, eta hor nolabait e, mezu politiko batere irakurri genezakela, ez? Eta autorretratua? <gülüyor> Mari Paz Jiménez Narpegui agertzen da lehen planuan, pintatzen agertzen da, ba holako autorretatu tradizional batean, Zenzo horretan jada interesgarria da, ze emakume izan da, eta bizizitun gara iak izan da, bere burua emakume pintore profesional tzataldarrikatzea importantea da. Esan dugu, Euskal Herriko guda artistarik artistari bera, baina jaio etzen Euskal Herrian egin? E, Baila doli zen jaio ezan? batzi duta baina umetan etorri etorrizan Euskal Herrira eta bere bizitzak gehien gehiena bertan eman zuen. Egontzan urte batzu kanpora ze ezkondu zenean hogeita ha amahiruan ba joan ziren, eta gero hogeita hamazorttzan guda zela eta arbesteratu egin ziren eta Buenos Airesena egon ziren berrogeita botera arte. Eta gero obe, berrogeita bostean itzuli eta no bizitzen egon ziren hiltzen arte hiltzan 755ean. Orduan, bueno, jatorrizkoa ez, baina bihotzeskoa oso, oso euskal herritarra izan berabei. Eta bere ingurukoek nola hartzen zuten? Ba, oso baloratua zen, hasiera hasieratik, eh, ja da Buenos Aires zegoenean erakusketak izan zituen eta erakusketa horiek kritika oso ona jaso zuten. Eta bain Euskal Herriera itzulizala ere, ba, pintatzen jarraitu zuen, eta besteak beste, oteizak garaiko artistarik importanten artean azpimarratu zuen askotan. Narreman handia izan zuten gainera, oteizak eta berak, bueno, berak harreman oso handia izan zuen garaiko artista guztiekintxi edakin, oteizakin. Eta bere lana, nola salduko zelenguken? Ba, iru garaiditu,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 Baina badago ez augarri bat oso importantea dela Maripaz Jimenez zala ikito familia batekoat. Eta bere irudi irudioietan emakume asko arrazializatutako emakumeak dira. Euskal Artean Istoian badagoa lako artista bat hori ere landu zuena mm. eh, biografiatik ez, bere esperientzia pertsonaletik eta hori ez dago sakonki landuta oso interesgarria da. Mm -hmm. Eta gero jazken gara izan zan gara abstraktua.